Keresd a hibát! A babiloni fogságra vitel után, Jekoniás nemzé saláti Salátiel saláti jelnemzé Zorobábelt, Zorobábel nemzé Abiudot, Abiud nemzé Eliákimot, Eliákim nemzé Azort, Azor nemzé sákodot, sákod nemzé Akimot, Akim nemzé Eliudot, Eliud nemzé Eleázárt, Eleázár nemzé Piszkos Fredet, a kapitányt, Piszkos Fred nemzé Mattánt, Mattán nemzé Jákobot, Jákob nemzé Józsefet. És aztán nem volt több hiba.